Din spectacolul comediei franceze cu regina moartă a lui Montellan, îmi răsună așa cum în urechi faimoasa replică a regelui Ferante către fiul său, dom Pedro. La închisoare pentru mediocritate.